Промени в света Беседа от учителя държана общия околутен клас на 7 август 1929 г. в София Размишление върху доброто Какво нещо е човекът? Човекът е мислещо същество. Значи и детето, и възрастният, и старият мислят. Още със ставането си от сън всички хора на всички възрасти започват да мислят. Разликата седи само в това кой какво мисли. Детето мисли едно, възрастният друго, а старият трето. Всяка мисъл има свое специфично налягане, тежест и напрежение. Според тежеста, налягането и напрежението, тя произвежда съответна депресия върху човешкия ум, както различно тежките чували произвеждат различна депресия върху гърба на човек. Искали да се освободи от депресията на известна мисъл върху своя ум, човек трябва да потърси някакъв правилен метод за мислене, чрез който да извоюва свободата си. От младини до старини, човек работи за своето освобождаване. Докато се безпокои в каквото и да е направление, човек не може да бъде свободен. Щом се справи с безпокойството, той се освобождава. Освобождаването на човека показва, че е влязъл в една хармонична среда. Тази хармонична среда наричат Вечно начало или Божественото начало в човек. Съвременните хора се безпокоят от много неща. Те се смущават от ред обикновенни мисли. Например, влизате в един дом и виждате, че синът е смутен. Той се възмущава от постъпките на баща си. Той не одобрява неговото поведение в известна посока. Обаче постави ли се на мястото на баща си и той ще постъпи по същия начин. В този случай той не се възмущава, не осъжда поведението си. Значи неговото възмущение не е било на място. Истинско възмущение е това, което при всички условия, при всички времена е едно и също. За какво се възмущава този син? Той се възмущава, че баща му не е турил на място някакъв глагол съществително или е местоимени. Синът изисква от баща си да говори по всички граматически правила. Да се говори точно по граматическите правила, определени от хората, това значи да се спазва известна мода при говоренето. И в модата има нещо съществено, но много неща са несъществени. Разумният човек спазва съществените неща на модата, а несъществените турия на страна. Цялата природа има мода в растенията, в птиците, в животните и в хората. Всички живи същества са облечени по някаква мода. Сега вече идея. Нова мода в света, която ще изненада всички хора. Които са готови, те няма да се изненадат. Обаче, които не са готови, те ще бъдат изненадани. Изненадата не подразбира смущение. Смущенията проистичат от човешките работи, а изненадите от божествените. Разумният човек Никога не се изненадва. Той постоянно се готви за онова, което предстои да дойде. Той съпоставя всички свои възгледи според законите на истината. Какво представлява истината? Истината е това, което нито се ограничава, нито се завладява. Това, което не може нито да се отнеме, нито да се придаде нещо към Него, наричаме истина. Казват за някого, че бил много учен. Могъл да снеме истината от небето. Не. Никой не може да снеме истината от небето. Който търси истината, той трябва да отиде при нея. Истината никога не слиза от своето високо място, за да отиде при човек. Тъй, защото това, което хората наричат истина, е относителна истина, а не абсолютна. Някой казва, че ви обича и мисли, че говори истината. За да познаете доколко този човек ви обича, вие го поставете на изпит. Най-добрият учител е животът. Той изпитва хората. Човек се изпитва за всяка дума, която излиза от устата. му. Каже ли някой, че е готов да се жертва за човечеството, веднага го поставят на изпит. Още в този момент на вратата му хлопва един просяк, иска да му даде нещо. Този човек, който говори за жертва към цялото човечество, в дадения момент отделя. Само един лев за просяк. За децата си обаче той е готов да раде всичко, каквото има. Значи това, което човек не може да направи за другите, за децата си може да го направи. Това показва, че понятието му за човечеството се ограничава само до неговия дом. Съвременните хора искат да постигнат своите желания по лесен начин. Те мислят, че като се помолят на Бога, веднага ще постигнат желанията си. Те гледат на Бога като на човек, подобен на себе си. Не. Бог не е подобен на човек. Той не е нито млад, нито стар. Той не е нито в религиите, нито в теориите на хората. Той е... Бог на живите, а не Бог на мъртвите. Това значи Бог е Бог на съвършенните, на разумните души, които го познават, които го разбират, които изпълняват неговата воля. Обикновените хора, които не познават Бога, си създават свои богове, на които приписват качества подобни на своите. Като изпаднат някакво затруднение, те казват Бог знае всичко, Той ще оправи работите. Да, Бог всичко знае, но вие не знаете всичко. Бог е силен, но вие сте безсилни. Бог е всемъдър, мъдър, дълготърпелив, но вие не сте придобили още тези качества. Тъй защото не е достатъчно човек само да говори, но трябва да има ясна представа за себе си. Не е достатъчно човек само да желае свобода, но той трябва да знае, че външната свобода се обославя от вътрешната свобода на неговите чувства, мисли и постъпки. Свободна постъпка е тази, която е минала през съзнанието. Не е ли минала през съзнанието, тя не може да има такива резултати, каквито очаквате? Външно тази постъпка може да е права, може да е истинна, но ако не е минала през съзнанието, хората не я приемат. Защо всички хора не могат да приемат истината? Защото не разполагат с средства, вътрешни и външни. Истината е скъпоценен камък, който може да се притежава само от богатите или от ония, които силно го желаят. Наистина, ако всички хора могат да си доставят скъпоценни камъни, в скоро време тия камъни щяха да се обесценят. Ако човек би могъл да постигне всичко, каквото пожелае, сами по себе си желанието му биха се обесценили. Има неща, които не могат да се постигнат лесно. Само онзи човек може да си купи скъпоценен камък, който го оценява и който има пари. Като види скъпоценния камък, той е готов да даде за него всичко, каквото има. Който има пари, но не ги дава за скъпоценния камък, той не го е оценил както трябва. В разбиранията си този човек стои по-низко от бедния, който е готов и живота си да заложи, но да придобие скъпоценния камък. Същото може да се каже и за истината. Само онзи човек може да придобие истината, който е готов да пожертва всичко за нея. Този човек е богат и външно, и вътрешно. За истината той не се спира пред нищо. Човекът наистина се движи свободно през бурите и вълните на живота, без да потъва. Той има тежест, подобна на тези, които турят в параходите да ги държат в ръпновеси. Изгуби ли тази тежест? Параходът започва да се клутъшка на една, а на друга страна и може и да потъне. Тежестта на човека представлява устойчивостта на неговите възгледи. Докато е на земята, човек се нуждае от известна тежест, т.е. удостои на неговите възгледи. Казано в писанието. Истината ще ви направи свободни. Кой човек е готов да възприеми истината? който не се влияе от никакви външни форми. Представете си, че срещате млада, красива мума, която ви предава истината. Ако възприемете истината от младата мума заради красотата ѝ, вие не сте готови още за истината. Ако пък не възприемете истината от някоя грозна мума само заради грозотата ѝ, и в този случай вие не сте готови за истината. За да възприеме човек истината за самата истина, той не трябва да се влияе нито от грозотата, нито от красотата. Истината е неподкупна. Никой нищо не може да ѝ придаде, нито да ѝ отнеме. Истината стои над всички външни форми. Грозотата не я опетнява, но и красотата не може да й предаде нещо особено. Онзи, който при възприемане на истината се влияе от външните форма, форми на нещата, той е лишен от онова дълбоко вътрешно разбиране, което му препятства да вижда нещата ясно ако вярваш, че богатия може да ти даде голяма сума на заем, само защото е богат, ти не си готов още за истината. И ако не вярваш, че бедния може да ти даде същата сума на заем, само защото е беден, и в този случай не си готов за истината. Истината се изявява еднакво и чрез богатия и чрез сиромах. Хората не могат да възприемат истината, благодарение на заблужденията и противоречията, които имат в себе си. За свое оправдание те казват. Какво да правим като животът е такъв? Не. Животът, през който сегашните хора минават, е относителна действителност. Ако животът на сегашните хора беше идеален, те трябваше да бъдат свободни вътрешно и външно, да се разбират добре, да имат правилни отношения помежду си, като между здрави организми. И тъй. Докато между хората не съществуват правилни отношения, те са далеч от идеалния живот. Те не са още здрави хора. Истински здрав човек е онзи, който от сутрин до вечер е подвижен, лек, готов за работа. Истински здрав е онзи, който не знае какво е болест. Той не се оплаква от нищо, не страда физически от никаква болест. Той е готов да помага на всички. Има ли най-малка болка в себе си, човек губи своето разположение. Какво трябва да прави тогава? Да работи. Всяка болка, колкото и малка да е тя, има свои духовни причини. Тя показва, че човек е направил някакво отклонение в живота си, макар и микроскопическо, което трябва да изправи. Като намери причината за своята болка, човек трябва да работи върху себе си, за да я отстрани. Щом отстрани причината на своята болка, болестта ще изчезне. Като не знаят това, при най-малкото заболяване хората търсят лекари. Ако имат пари, добре е да търсят лекари. Какво ще правят обаче, ако нямат пари? Има болести, които с пари не се лекуват. Има болести, на които обикновеният лекар не може да помогне. Например, как се лекува обезтърчението, и на човек. Здравия човек се обличава по това, че познава добре проявите на природата и лесно се справя с тях. Както на физическия свят стават депресии, така и в духовния, т.е. в психическия свят на човека стават депресии. Които разбират законите на физическия свят, те познават законите и на духовния свят и лесно се справят със своите вътрешни състояния. Понеже знае, че между явленията на физическия и духовния свят има известна зависимост, човек може да си обяснява причините за всички промени в своя живот. Щом е дошъл на земята, човек не може да се освободи от влияние. Физическият му живот се влияе от духовния, а духовният от физическия. Колкото и да се пази от влияние, човек все ще се поддаде на влиянието на чужди мисли и чувства. Като знае това, човек се стреми да придобие вътрешна свобода, да не се поддава на чужди влияния. Стремежът на човека към освобождаване показва че съществува вътрешна хигиена, която той трябва да придобие. Ще кажете, че за да дойде до вътрешна хигиена в себе си, човек трябва да има прави възгледи. Кои възгледи са прави? Според мен, правилни възгледи са уния, които не се ръководят от никакви моди. Мисли, чувства и постъпки, които се диктуват от някаква мода, не са прави. Те са временни, преходни положения. Неща, които се ръководят от модата, те са мъртви. Обаче всички неща, които стават по законите на природата, са живи и постоянни. Ако хвърлите върху човека някаква боя, направена от самия него, тя непременно ще го отцапа. Обаче ако природа да хвърли някой от своите бои, тя няма да го отцапа. Подвижните и живи цветове никога не цапат. Подвижните идеи никога не губят своята цена. Те имат живот в себе си. Искали да придобие вътрешна свобода. Човек трябва всеки ден да внася по нещо ново в своите възгледи. Докато не освободи ума сърцето и волята си от огнетителните условия, при които се намира, човек не може да придобие своята вътрешна свобода. Една от задачите на човека е да извоюва своята свобода. Човек сам се е заробил, сам трябва да се освободи. Бог може да даде на човека методи за освобождаването му, но по никой начин той сам няма да го освободи. Който сам се е заробил, той сам трябва да извоюва свободата си. Бог може да му помогне само тогава, когато види готовността му да пожертва всичко за придобиване на свободата си. Някои хора казват, че не трябва да се правят жертви за една гола свобода и за една гола истина. Който мисли, че свободата и истината са голи неща, той не разбира нито свободата, нито истината.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 Истината ще ви направи свободни. Коя истина може да направи човека свободен? Само у наси, която не се влияе от никакви външни форми и положения. Казват за някой човек, че е честен. Той е честен, защото е богат, няма нужда от пари. Казват за друг някой, че не е честен.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 Едни други подкрепени, те вървят към постигане на истината. Когато говоря за любовта, аз е взема в нейната първична проява – присъща на душата. Когато мъжът и жената искат да имат дете, това подразбира стремежа им към придобиване на истината. Детето в дома е истината.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 Думът се крепи върху истината. Истината ще ви направи свободно. Ако махнете ви от ръцете и краката на затворника, това не значи още, че той е свободен. Той е още в затвора. ли от затвора, той е съвършенно свободен.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 В скъперника трябва да отвори кисията си, да се храниш чиста, здрава храна. Щом се отнася до здравето, човек трябва да бъде щедър. Чиста и здрава храна е нужна на човек. Истината ще ви направи свободно.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 Как може да ви отеши един човек, душа отвън? Вие най-добре познавате състоянието си, вследствие на което сами можете да си помогнете. Когато човек е недоволен, той трябва да се запита, коя е причината за недоволството му. Щом има здрави очи, уши, език, ръце и крака, човек трябва да бъде доволен.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 Беседо от учителя държа на предобщи околотен клас на 7 август 1929 г. в София.